Потемнілий лозовий кошик, прикритий сінцем. Що, діду? кивнув я на кошик, риба до хліба? Риба добра і без хліба, несподівано молодим голосом відгукнувся старий. Та не для тебе вона. Хіба я казав, що для мене? Хоч не казав, та приблукав же сюди. Е, чий єси й хто? Е, Княже огнищанин? Це ж якого князя? Нашого, Володимира, що в Києві, чи й не чули? Князів багато, а ми одні. Що мовиш, діду? Та й мовлю, може, ти й не наш чоловік зовсім. Хто б же я був? Може, печеніг. Побійся богів своїх, діду, або чорноніг, діду, або шеремети якийсь, чи берендич. Тож же я тобі доведу, діду, хто я і що. Я з дуру назвав ім'я Назимки і її матері. Старий щезнув так само непростежувано, як і з'явився. Мов ну, загадковий бог переплут. Я не дуже вірив у чари, але мимоголі здригнувся, зоставшись сам над кручою і мерщій, смикнув заповіддя, щоб від'їхати від того лиховісного місця. Кінь охоче йшов на теплий дух, захованого в пущі людського житла, для нього, мов би, і не було щойно зустрічі з дивним старим. Та й я викинув з голови коротку цю пригоду, бо мав зготовлятися до пригоди важливішої. Дороги до селища не було ніякої. Все забито снігом, і та морозом. Може, і немає тут нічого, а запах теплого диму – така сама омана, як старий біля кручі». Але кінь що у пущу впевненою і, мов би, веселою, і небовом приніс мене знов до берега ріки. Але тут берег здіймався височезним піщаним бугром, розлогий верх якого їжачився чорним добовим палісадом, неприступним і непробивним. І ні дороги туди, ні стежки, ні найменшого сліду. Все ж я видивився в тому чорноколодді, що схоже на браму, і попровадив коня, по-крутому схилу саме туди. То справді була брама, могутня і неприступна, як і все це лісове поселення, але дубові колоди тут були трохи обстругані, припасовані одна до одної щільніше, а на горішній колоді було грубо вирізглено навіть прикрасу – дві птиці-хранительниці, горді і високогруді, немовна зимка її мати. Сонце впало в глибину пущі, вмирало в морозах, довкола швидко темніло, я злякався, що не встигну до настання нічної чорноти, достукатися до цього негостинного пристанища, і мерщив, поторгав браму. Тоді спробував стукнути руків'ям меча, погукав, що сили і що духу гей-гей, та ще раз гей-гей, кінь мій заїжджав заклично і трохи тривожно, з-за палісаду мали б йому відукнутися його конячі родичі, може хоч пси відгавкнули б, але там панувала тиша. Ні коняки, ні собаки, але ж димом пахне, і людським житлом, і коров'ячим духом, так ніби навіть чутно коров'яче гримигання. Я сів з коня, підійшов до брами, натиснув плечем, притулився до холодного дерева, наставив ухо що там по тім боці. І дивна річ, з того боку теж хтось отак ніби притулився до холодного дерева теплим тілом, наставив вухо, а тоді у стає, я почув шепіт, і впізнав той шепіт, і мало не закричав від радості, бо то була назимка. Як подумати, то чистісіньке безглуздя і темний одур, бо хіба ж не однакові всі шепоти на світі? Але я твердо знав, що по той бік брами назимка, Я знав би це навіть тоді, коли б вона і не шепотіла, і не дихала зовсім, а просто стояла там, була, існувала. Чого прийшов? Прошепотіла вона непривітно. По тебе, сказав я. До мене? Мабуть, у мене від морозу затверділи губи, і тому вийшло не по тебе, а до тебе. Принаймні так. На моє щастя почулася назимці, бо вона знов перепитала. До мене? Тепер уже голосніше і привітніше, хоч ще не без перестороги і недовір'я в голосі. Довго ж ти збирався? Князь не пускав. Тепер пустив? Сказати їй, що я посланий не по неї та й не князем, а тільки княгинею. Тоді вже не побачу назимки ніколи, хоч би привівся до цілу княжу дружину.